Des del districte de Santa Andreu de Palomat, Ràdio Trinitat Vella. 91, Francesc, FN. La, la primera emissora local d'oci nocturn i música electrònica de Barcelona. 24 hores. Ràdio Trinitat VN91.6 FN. El Jan... La Jana i la Maria, de 8 i 9 anys, contemplen, satisfets, una capsa de sabates que conté una colorida maqueta en plastilina en què destaca una jove roïna, unes bosses d'escombraries i una motxilla màgica. No hi falten detalls com núvols i un arbre en què hi ha vistoses taronges. Aquest és el resultat del treball d'aquests tres alumnes de tercera primària de l'Escola Ramon Llull, Viscaia 439, al barri de la Sagrera. Van presentar a The Power of the Ideas, el poder de les idees, un concurs organitzat per l'editorial anglesa Cambridge University Press que posa a prova la imaginació dels alumnes de primer a sisè de primària de tot Espanya. El treball del joveníssim equip ha estat triat entre el millor de 408, cosa que els ha permès guanyar un premi de 4.000 euros que s'invertirà en tecnologia educativa. La nostra superheroïna pot volar i té el poder d'aspirar el menjar dolent que la gent tira les escombraries i convertir-lo en menjar bo gràcies a la seva bossa màgica, explica el membre més extravertit del grup. La seva companya Esmerats, nena dolça i tímida, tenia clar que volia treballar en plastilina. Si haguéssim usat plàstic no podríem arreglar l'heroïna si es trenca o s'espatlla. Encara que inicialment tenien la intenció d'anomenar el projecte Superguel, Supernoia, després de donar-li voltes, i moltes voltes, van acabar batejant-lo com de Supergoodfood, el menjar superbó, un nom més encertat amb la idea d'aprofitar el menjar. Es podria guardar el que s'obre i donar-ho als nens que no poden menjar, planteja Rupman, que com els seus companys està molt conscienciada amb el problema de la fam al món. El seu col·legi té una ONG que coopera en projectes d'ajuda als nens de Gàmbia. I, a més a més, de desenvolupar el seu talent i esperit solidari, aquest projecte els ajuda a ampliar el vocabulari en anglès. Ha sigut molt divertit i hem après paraules noves com garbage o fly, afegeix orgullosa rumen. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de l'IFM. Això és tot un poble que us parla i acompanya, Angi B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 fonts, papereres, cadires i enllumenat. Per aquesta actuació es destinaran 400.000 euros. La recuperació d'aquest espai és només el primer pas d'un macroprojecte per convertir el centre penitenciari de joves en una illa d'equipaments, habitatges de protecció oficial i zones verdes. La transformació es desenvoluparà en cinc fases al llarg dels pròxims nou anys. Un cop es buidi el centre penitenciari i es traslladin els interns al el nou centre de regim obert que es construirà a la zona franca, l'edifici s'enderrocarà.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 Aquest projecte preveu transformar tot el solar de la presó de joves i els entorns, on es construiran nou, nous equipaments i també 450 habitatges, la majoria de protecció oficial, uns edificis que, en part, serviran per reallotjar-hi els veïns dels blocs més propers que estan afectats des de fa molt de temps per la luminosi. Per això la construcció dels pisos començarà com a màxim d'aquí un any i mig, abans que el centre penitenciari s'enderroqui definitivament. Tot plegat és una llarga reivindicació veïnal que, per fi, diuen, pren forma. La transformació de la Trinitat Vella es basa en una inversió de 7 milions d'euros, pactada entre Convergència i Unió i el paper del mes de juliol, que es desenvoluparà en 5 fases al llarg de 9 anys. Ja ara ens acostem a Sant Andreu i precisament a la macroestació de la Sagrera, perquè, segons hem pogut saber, Sant Andreu guanyarà a l'estiu un pas sobre l'obra eterna del tren. Les obres de la macroestació de la Sagrera, AVE, Rodalies, Metro i Bus van per llarg. L'última data, entre tantes d'altres incomplertes de la qual parla el Ministeri de Foment, és el 2019. El termini és molt llarg, però encara ho serà probablement més el de la cobertura i urbanització, amb un parc a sobre del corredor ferroviari de 3,7 km Bac de Roda, Nus de la Trinitat. El pla global té així de cap per a tot aquest futur eix urbà, tot i que amb una activitat desigual. Aquesta gran trinxera ha separat secularment sis barris, però avui la, div la divisió s'agreuja ja que les obres han suprimit enllaços. A Sant Andreu, on hi ha més població i equipaments al, al costat de les vies, els veïns han denunciat gairebé un quilòmetre sense connexió. Com a mesura pal·liativa, l'Ajuntament de Barcelona hi construirà al mig un pont provisional de vianants. El pas ha sortit al final a concurs aquest mes i ha d'estar llest a l'estiu. Tindrà 150 metres de llargada en tres trams i enllaçarà els carrers de Joan Comorera, a la zona de Sant Andreu, i São Paulo, a la zona de Bon Pastor. La inversió és petita, mig milió, a més a més de temporal i de caràcter suplatori per al consistori, però estratègica davant els molts anys que queden d'obres. La passarel·la s'insereix més a més en la contestada pels veïns i l'oposició municipal menja el PP. Reordenació de la maquinista. Segons aquest pla, aprovat per l'ampliació la del centre comercial al voltant del carrer Potosí, s'hi farà un institut, una guarderia, 700 pisos, 300 d'ells de protecció oficial. L'escola que hi ha a la Cruïlla Sao Paulo Ferran Junoi eh, i prop de la qual arribarà la passarel·la, es traslladarà provisionalment a l'altre costat del corredor mentre duri l'expansió de la maquinista. En el gran àmbit de la Sagrera Sant Andreu, s'han produït en el transcurs dels últims mesos avanços rellevants, mentre segueixen, no obstant, paralitzades les obres de la nova Estació de Rodalies de Sant Andreu Comtal i també l'excavació arqueològica de l'últim sector de la Vila Romana. Un d'aquests avanços és la finalització recent de l'estructura de la zona logística del Xave. Al Camerino, on es prepararan i proveiran els llargs convolls, s'avança així curiosament els mateixos treballs de l'estació que segueix excavant el terreny, ara sota el nivell freàtic per ancorar els seus fonaments. Es tracta d'una enorme esplanada de formigó que se s'assenta en un laberint de 250 columnes als dos costats del pont del treball digne. Amb aquesta construcció, la superfície del futur calaix que taparà tot el corredor supera les 9 hectàrees, la meitat de la ciutadella. Aquest mar de formigó, una cinquantena part del total que ocuparà el futur parc lineal i la major part del qual s'ubica al voltant del pont del carrer de Sant Adrià, està pendent d'ús. El tinent d'alcalde David Turrubà, Antoni Vives, insisteix en la intenció municipal d'anar donant una utilització provisional a aquelles planes i a altres espais alliberats, però sense concretar. Llevat del parc temàtic infantil que una empresa podria crear al carrer de Josep Soldevila iniciativa revelada al novembre i que el govern de Xavier Trias recolza, però aparcada arran del rebuig polític i veïnal social causat. El Consorci Barcelona Sagrera Alta Velocitat, organisme format per l'Estat, l'Ajuntament de Barcelona i el Govern de la Generalitat per gestionar algunes obres i l'organització del corredor, ha refinançat a sis anys i ara amb aval directe de les institucions i no un, d'unes hipotètiques plusvàlues, 200 milions de deute. El pacte amb cinc bancs s'han sumat 70 milions addicionals per a les inversions pendents d'un macroprojecte que avança en passos curts i que encara busca 300 milions d'euros més per la seva concessió d'un centre comercial a la mateixa estació per completar-ne el finançament. Doncs ara el que fem són dos punts de cultura, comencem parlant del 240è aniversari de l'Escola Superior d'Art i Disseny Jotge. Ja són 240 els anys transcorreguts des de la creació de l'Escola Gratuïta de Disseny, els actes commemoratius de la qual tindran lloc aquest divendres a les 10 del matí al Saló d'Actes de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, a Barcelona. I l'altre punt cultural ens porta cap al Centre Cultural Can Fabre, que us ofereix la presentació del llibre Terra Humida. El Centre Cultural Can Fabre, al carrer del Segre número 24, us ofereix avui a les 7 de la tarda la presentació del llibre Terra Humida, a càrrec de Glòria Calafell, autora, i Marta Pérez Sierra, filòloga. L'autora local ens presenta la seva última obra de poesia, premiada amb el 37è Premi de Poesia Marià Manent, que es troba al carrer de Premià de Dal número 202 2013. Uh, bé, uh, <ríe> el que acabem de dir és que organitza la biblioteca Gens de les Dies Canfabra i col·labora al districte de Sant Andreu Centre Cultural Canfabra. Molt bé, doncs d'aquesta manera començava el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix és una petita pausa. Escoltem una mica de música i tornem tots aquí amb més informació. Fins ara, que si la pena no et deixa esmorzar, tot fora de focus, gairebé estigmàtic. I com aquells empassos de vidre d'abans, voldries que aquests dies fossin retornables. Sóc aquí a la vora, puc venir a deshores i no tinc cap altre pla. de la platja buscan les sabates la nit tan fosca enè en basagua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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i hem de dir una cosa molt important i és que l'Escola Superior d'Art i Disseny Llotge, que s'ubica precisament aquí als nostres barris, acaba de celebrar, acaba de comemorar els seus 240 anys. I per parlar-ne doncs tenim d'altra banda del fil telefònic la coordinadora acadèmica d'Estudis Superiors de la Llotja, la Marta Tous, molt bon dia. Bon dia. Doncs explica'ns com es porta això de de, de realitzar, de fer 240 anys, no? Doncs mira, molta il·lusió. Estem molt engrescats amb aquesta celebració. Mm. Eh, bueno, una escola, doncs, en aquest cas única, doncs, té 240 anys d'història, que aviat es diuen però mm. que són molts anys. Sí, perquè hem de dir altres escoles ho han intentat, però el que heu aconseguit ha estat la llotja, no? Sí, sí, sí al llarg d'aquests doncs, eh, tants anys doncs, ha passat moltes vicissituds, però ha sigut capaç d'anar doncs, eh, superant-los i engrandint-se i fent-se forta, i bueno, actualment doncs, som una escola eh, bueno, molt empenta. Uh -huh. Perquè em de que l'escola IOTJA s'ubica en diferents espais, no? Sí, s'ubica aquí a Sant Andreu, uh -huh. eh, on tenim doncs, els estudis eh, més aviat del de, camp artístic i a la seu central, que està a Ciutat Balaguer eh, 17, que és aquí la zona de Sarrià-Sant-Gervasi, uh -huh. on ens trobem ara, uh -huh. eh, perquè és on hi ha les, la secretaria del centre. Uh -huh. I hem de que l'escola va néixer com a escola gratuïta de disseny. Sí, sí, com a escola gratuïta de disseny, eh, una, la va crear la, la Junta de, de Comerç i una mica per donar resposta a les necessitats que tenia la indústria en aquell moment, eh, que era concretament el dibuix de, de les Indianes, és per la indústria textil. Uh -huh. És a dir, aquella gent que venia de fora d'Amèrica i que volia doncs, aconseguir un lloc de treball. El bueno, més carrer és, és, és la, el que seria el disseny d'estampació textil, que era una indústria en aquell moment eh, una indústria molt important i doncs, eh, necessitaven doncs, dibuixants per aquest tipus de' indústria que era una, bueno, la principal indústria que hi havia aquí a Catalunya. Uh -huh. Si doncs m' acompanya Angi Veo que també té alguna pregunta a fer. Hola Marta. Hola, bon dia. Bon dia. La meva pregunta era uh, quins són els estudis que ara ofereix el, el, la llotja? La, la llotja en aquests moments ofereix un gran ventall d'estudis eh, des de cicles formatius de grau mig i grau superior i eh, estudis superiors de disseny, eh, equivalents a, a un grau i també tenim el que seria la llotja oberta que són cursos eh, de formació que en llavors no són reglats Eh, també workshops a l'estiu o sigui que fem un gran ventall d'estudis de, en diferents nivells educatius i així de, des de a, el que ens estaves explicat abans de, dels indians fins ara eh, com ha viscut la llotja tots aquests canvis en, en relació amb el disseny doncs la llotja eh, s'ha anat adaptant al pas del temps ha sabut eh, estar amb el que toca a la societat Eh, en del, del moment, amb, amb la cultura del moment i s'ha pogut anar adaptant a les necessitats que s'han anat creant al llarg del temps eh, que han sigut molt variades i molt diferents i que en aquest moment doncs, eh, realment doncs, vi, vivim un gran canvi amb el que és la societat actual de les noves tecnologies i bueno, estem precisament doncs, a, amb un gran repte en aquest, en aquest moment a nivell edu educatiu. Clar, perquè abans es treballava molt amb eh, paper i suposo que ara s'ha passat a, pa a treballar ja directament, el paper s'ha deixat de banda i ara el que toca és l'ordinador, no? Bueno, no, conviu, eh? Conviu les dues maneres de fer, mm. el que passa és que doncs, eh, no podem deixar d'estar al dia amb les noves tecnologies i també ha canviat la manera de treballar, doncs eh, tot és molt més ràpid i i eh, bueno, les eines informàtiques ens han donat aquesta rapidesa però uh -huh. que a l'hora de pensar no hi ha com un bon paper i un llapis per expressar una idea uh -huh. d'una forma immediata. I què podem dir de, dels alumnes de, de la llotja? <laughs> doncs bé, tenim aquí un, més de 1000 alumnes eh, uh -huh. de, de totes les característiques uh -huh. possibles i són alumnes molt implicats amb els estudis que eh, participen d'activitats, d'exposicions que es fan a l'escola i fora de l'escola, eh, de treballs conjunts, interdisciplinaris entre diferents disciplines i molts presenten premis, beques... Precisament a la pàgina web de l'escola doncs, tenim moltíssima informació Uh -huh. i bueno, està a l'abast de tothom que d'una mica també promocionem els alumnes a, a través d'aquest mitjà que doncs, avui en dia potser és el principal uh -huh. eh? per, per difondre una mica la, doncs, el què fan els alumnes i com s'impliquen els alumnes a l'escola i fora d'illa uh -huh. I de la formació que, que es rep aquí a la, a la llotja quines són les, o sigui, els seus alumnes després on trobem feina o què és el que realitzen amb tot el que han pres aquí a la llotja? Donc el, el ventall és molt amplit, doncs, perquè eh, realment tenim moltíssimes especialitats eh, que van des d'un de, de taller, treballar amb un taller més artesanal a ser un artista, doncs, eh, un artista treballar per si mateix o eh, en el camp del disseny doncs, de treballar, doncs, eh, tant ser un emprenedor eh, per muntar un estudi per tu, per tu mateix o, o muntar un estudi amb equip, o treballar per altres persones eh, de despatxos professionals o per la indústria, no? o sigui, per empreses que treballen, que produeixen doncs, objectes de disseny. Eh, és molt ampli el ventall realment de, del que seria la... La, el marc laboral dels alumnes no? em, molt ampli des de ja dic, tallers artesanals anem des de l'art l'artesania el, el, el que seria el disseny i a l'àmbit del disseny més, més empresarial mm -hmm. perquè el, el disseny o, bueno, potser t'estic demanant una opinió massa personal no? però eh, penseu als dissenyadors que potser el disseny és una mena d'art oblidat o, o que no està en prou vàlua? No, no, Barcelona precisament és una capital on el disseny és molt valorat, que precisament és una, una referent, un referent a nivell europeu de disseny. És una ciutat que té precisament moltes escoles de disseny, privades i públiques, i, i bueno, penso que és molt, molt, molt important el, el disseny en tots els àmbits de la nostra societat per tal de millorar doncs, tot allò que ens envolta i doncs, nosaltres fem aquesta tasca de formar aquests futurs dissenyadors que seran els que d'alguna forma milloraran eh, doncs, tot aquests, eh, tot es, a tot el marc que ens envolta d'objectes, a tots el, els espais, eh, o sigui, tot el que d'alguna forma el que portem a l'hora de vestir, eh, pràcticament és, tot el que ens envolta és disseny. És a dir, que Barcelona és una marca de, exportable de disseny, no? Sí, tant, el, el, el disseny aquí és, és molt important i és, i és Barcelona... Ara precisament amb el, també podem parlar de què s'ha inaugurat el, el Museu del Disseny, el The Hub, uh -huh, i que sí. d'alguna forma també es, es vol convertir en un referent a nivell de museu i d'espai a nivell europeu. Uh -huh. I nosaltres doncs, tenim aquest, aquest lligam no, d'escola de, que forma aquests dissenyadors que doncs, alguns d'aquests dissenyadors que han passat per l'escola doncs, també doncs, després formaran o ja formen part de les col·leccions de, del, del museu. Uh -huh. I doncs, bueno, té molta importància a nivell de pel que és la nostra ciutat, no? que també està molt, sempre molt, molt implicada en, de cara a la nostra projecció cap a l'exterior amb aquest disseny, amb no? el disseny de tots els espais urbans, amb el disseny d'elements de l'espai urbà, de tot, de tot el que ens envolta, visible i, i després no, no tan visible. I la llotja pensa estar 240 anys més revolucionant el que és el disseny? Això ho esperem, no? O sigui, l'objectiu seria que l'escola que ara nosaltres estem implicats, doncs, pugui continuar al llarg de, de doncs, de cent anys més o dos cent anys més, doncs, tot el que realment, doncs, puguin anar complementant-se amb la societat que li toqui viure, no? Uh -huh. I, i d'alguna forma jo penso que si han aconseguit doncs, donant aquests 240 anys d'història, també ho poden aconseguir els que les pròximes generacions que estiguin a la reldio nostra. Donc explique'm de quina manera se celebraran aquests 240 anys perquè estem molt interessats en això. Aquests 240 anys doncs, és, un, és un, tot, un, tot un any d'activitats és un projecte que, que s'han lligat doncs, amb, amb els alumnes implicats amb, amb, amb les aules, en participar en projectes que doncs, tinguin que veure amb una anàlisi del que han estat la, la, la història de la la llotja, durant, durant aquests anys, i bueno, una mica doncs, eh, treballant amb una mirada del present i d'alguna forma fent una anàlisi d'aquest patrimoni cultural eh, que ha tingut l'escola no? i que d'alguna forma reverteix amb, el, amb els propis alumnes. S'engega tot una sèrie de projectes que després doncs, es van fent visibles a través d'una web que s'està creant per aquests 240 anys que vol ser una, un espai de viu perquè doncs, es pugui anar doncs, eh, recopilant informació del que ha estat l'escola del que és l'escola ara, de treballs dels alumnes i, i bueno, concretament doncs, aquest divendres eh, 23 de gener que és el quan realment doncs, eh, compleix els 240 anys l'escola fa un acte doncs, eh, institucional i després participatiu Eh, primer a Llotja de Mar, eh, on va iniciar l'escola fa 240 anys, doncs hi ha un acte eh, més institucional amb autoritats, eh, de, una mica doncs, per celebrar, commemorar aquests 240 anys. I després, a, a partir de les 11, doncs hi ha un itinerari que fem amb, amb, amb els alumnes i amb qui vulgui doncs, eh, doncs participar-hi, eh, que fem amb 10 parades des del que seria el, el Pla Palau fins la, al D-Hub, fins al Museu de, de Disseny. Eh, aquest itinerari doncs, són amb parades eh, que d'alguna forma posen en relació el que seria el, el, la, la història, el patrimoni de la ciutat, amb la història de l'escola i, i també amb projectes actuals que estan fent els alumnes i que d'alguna forma es vinculen amb aquesta història i amb, amb aquest passat i patrimoni de, de, que és de tots, no?, de, de tots tot els de, de ciutadans. És a dir, això serà aquests divendres, a partir de les sí. 10 del matí? A les 10 hi ha doncs, aquest acte més institucional, dintre de que seria mm. l'acadèmia la, on es va iniciar, a la llotja de mar, eh, on es va iniciar l'escola, l'escola mm. va iniciar-se allà, i a les 11, a doncs, la mateixa plaça, al davant a la plaça de Palau, Eh, s'inicia aquest itinerari 240 anys eh, que es amb deu parades fins a arribar al The Hub. Eh, mm. En cada parada doncs, hi haurà un, una, una, un acte en què s'explicarà algun projecte, el vincle de l'espai amb, amb la història, amb la història de la ciutat, amb la història de l'escola i també s'explicarà doncs, eh, algun projecte que s'ha dut a terme a l'escola a, a partir del propi alumne que, o els alumnes que han estat desenvolupant eh, per exposar aquests referents doncs, amb el, el que seria el passat, el present mm -hmm. i, i el futur, que són els alumnes, no? el, mm -hmm. els alumnes que, surten, que surten de l'escola. Per tant, convidem a tots els alumnes, a tots els professors que hagin passat doncs, durant tots aquests temps per l'Escola Superior d'Art i Disseny Jotge a que sí. es assumin a aquestes celebracions. No? I tant, i uh -huh. tothom, que, tothom que ens vulgui acompanyar serà doncs, benvingut. És un, és un recorregut, un itinerari obert, vull dir que uh -huh. pot, eh, pot ser de l'interès de totes aquelles persones que doncs, estan que els interessa el món de la cultura, de la ciutat, del patrimoni, penso que és pot ser molt interessant eh, per conèixer una miqueta, doncs, eh, i des d'una altra mirada que no són pas pues, la, la, una guia turística, no? sinó mm. des de secrets o coses més eh, amagades que no són tan visibles i que són, a vegades eh, no són tan a l'abast de, de la gent, no? de, de, de, de gent en general. Mhm. Mm D'acord, doncs Marta Tous, coordinadora acadèmica d'estudis superiors d'aquí de, de l'Escola Superior d'Art i Disseny Jotja. Moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Moltes gràcies a vosaltres. I esperem doncs, que aquests dos anys, 40 anys serveixin per donar pas a 240 anys més. No? I tant, i tant, això esperem. D'acord, doncs Marta, moltes gràcies. Que Adéu. vagi molt bé. Adéu, bon dia. Molt bé, doncs acabem de parlar amb la Marta Tous, que tal com us dèiem, doncs és coordinadora acadèmica dels Estudis Superiors d'Art i Disseny Jotja. El que fem ara mateix, fem eh? una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació aquí en aquest programa. Fins ara. adéu -siau.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 en la teva mirada, jo... Adéu, demano... Que la mare no se mori, que el meu pare em recordi... Adéu, demano... Que tot quedis a la vora, jo no vull que tu te'n vagis, oh vida... Adéu, demano... Que l'ànima no descansi si t'estimo tota la meva vida... Una mica més de vida per donar-te, jo el meu cor sense vol dir entregar-te... Una mica més de vida per donar-te, Ja abraçar ja per sempre i quedar-me...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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara és moment d'obrir àrea de servei per parlar de seguretat als nostres barris. Doncs tenim nosaltres a l'Àngel Tomàs Santos, que és inspector segon en cap d'aquí de la Guàrdia Urbanà dels nostres barris de Sant Andreu. Molt bon dia, com estàs? Hola, bon dia. I, i bon any. Igual, igual <ríe> igualment. Doncs avui tenim diferents temes a tractar, que podríem començar, doncs, per exemple... Com ha anat aquesta operació Nadal en què, si no tinc mal entès, s'ha compartit entre els Mossos Esquadra i vosaltres, no? Exactament, sí, hem fet bueno, un dispositiu conjunt durant totes aquestes festes. De fet, ha finalitzat, com aquell que diu, el, el dia el, quan van començar després del Tres Toms, mm. el dia 12, diguéssim, va finalitzar, que continuem fent aquests operatius conjunts, però ja no amb el nom com i el, de... el qualificatiu de, de, de Nadal. No? Nadal és, en el cas de Guàrdia Urbana, Operació Nadal i Mossos, doncs, com a Operació Grevol. És el mateix amb distint, di, distint nom, no? Uh -huh. I bé, la veritat és que ha anat eh, força bé. He d'entendre que molts de les persones que estan escoltant, doncs, hauran vist doncs, aquest increment, diguéssim, de patrulles de, de tots dos colors, no? En, en diferents punts, especialment tots els eixes, eixos comercials de del districte, doncs s'ha fet aquests, aquests dispositius del que es tractava és d'aquesta de presència, el tenir, bé, bueno, que també hi ha molta més gent al carrer, incrementar aquest punt de, de seguretat i també de, bueno, de treball conjunt als dos cossos policials que, que estan treballant a, a la ciutat i, mm -hmm. i, i, al, i al barri tot allò en les diferents bueno, activitats que s'han desenvolupat durant aquests, aquests dies de, de Nadal, que penso que han sigut forces i bé, tingut moments, sobretot a nivell de mobilitat, segurament molts també dels soigents han patit i bueno, s'han intentat fer treball, de, sobretot d'intentar que la mobilitat sigui el més, el més fluida possible, Malgrat això, ha hagut dies, i especialment en situacions de tema de rebaixes i això, i els últims dies, diguéssim, entre les compres de Nadal, uh -huh. que, que va haver bueno, complicacions que van tractar de, de treballar-ho i fer-ho uh -huh. doncs, el més, més sufri, menys insufrible no, per, per, per les persones que estaven a la via pública. Uh -huh. Després de, això ja dic, ha hagut molta activitat, crec que, que s'ha desenvolupat molt, molt satisfactòriament. I després al dia 11, que van tenir també el tema del Tres Tons, un, un, bueno, un acte simbòlic i amb molta participació juntament en la setmana abans, bé, bueno, els dies abans, el dia de les cavalgades de, de Reis. Eh, que va, bueno, va ser el final de, de festa no? de, mm. de tots aquests dies i bé, molta afluència de, de persones, també s'ha acompanyat dintre del, de que estem a l'hivern, però ha acompanyat molt el temps i força, força bé. Força bé. Clar, no sé si estaràs d'acord amb mi, però potser les persones que més pateixen aquesta situació aquesta... Aquesta operació de, de Nadal potser sigui la gent gran no? perquè cobren el dia 31 de desembre i surten al carrer amb la, amb la, amb la paga i possiblement doncs es pugui trobar amb, amb gent que, que els atraqui o que... Sí, en Clar, reiteradament sí, no, no. i sobretot en èpoques eh, bueno, acondicionades molt, moltes vegades per al tema, no només la paga mensual, sinó especialment a el que és la paga de Nadal i el que és la paga diguesssim d'estiu. aquestes són dates que s'aprofiten gent per, per fer aquest tipus de derogatoris. De eh, hem de dir que, que ha hagut perquè ha hagut, però la veritat és que també reforçant el tema de seguretat als punts i, i tenint molt present que cada vegada. Doncs, bueno, estem molt més atents a aquestes situacions i la pròpia de molts d'aquestes persones majors mm, mm. hem de dir que, que ha disminuït en relació a l'any passat a, mm. i bé, ens hem de, de estar satisfets per aquest per aquestes, aquests números, mm. però en sí que no estem o sigui, no, no ens... No, no creiem que tot està fet, no? continuem. Ara de fet, de cara a ja aquest, aquest any, començarem novament el circuit de xerrades a, a Casals de gent gran. Per reiterar, a vegades, moltes vegades els, els, els avis o no? la gent gran eh, ens diuen si esto és es el que ens dijisteix l'última vegada, sempre incorporem noves situacions que es poden donar i i la veritat és que és una cosa que és com, com s'ha de recalcar aquestes situacions per intentar conscienciar el més impossible. Sí continuaran passant però el que hem de tractar és de, de minvar totes aquests, aquestes situacions sobretot precaució eh? Eh, exactament sí, i es diu molt però la... són reticents però sí que és cert és molt important l'anar intentant anar en un familiar quan has de fer aquest tipus de mm. no fer-ho tot de cop perquè el primer, el primer de tot no? perquè si, si et passa que no et passin diners mm. que siguin molts, molts diners i després si tens la possibilitat doncs en algun familiar, alguna persona coneguda que, que pugui, bueno, acompanyar-te i que puguis fer sense problemes eh, aquest, uh -huh. aquest, diguéssim, aquesta... treure diners de, del bani. I pel que fa als tres toms com ha anat el... Molt bé, la veritat és que aquest any eh, es va, bueno, es va desenvolupar sense incidents, només va veure una assistència, uh -huh una persona major que bueno, per l'afluència de personal bueno, es va sentir una mica eh, malament però bueno, sense cap d'incidència uh -huh. i després el que hem fet aquest any és al final eh, no sé si algun de vostès es, es recorda no, l'itinerari normalment baixava per 11 de setembre quan s'acabava uh -huh. 11 de setembre a l'altura de Gran de Sant Andreu i ara aquest any per precisament per un intent de millorar la mobilitat i no trobar-nos en sorpreses de gent que surti d'estacionaments, etc. El que van fer és, bueno, a fer el girar, diguéssim, una vegada, donant la, els premis allà al número 2 de, de Fabre Puig, donar, o sigui, que gir, girin per el carrer Gran de Sant Andreu i se vagin cap a fer una I després, doncs, bé, bueno, fer el, el mateix sentit de la circulació, a fer efecte d'això, com un punt de seguretat de cara als... Esclar, no és el mateix fer qualsevol itinerari en contradirecció al sentit de la circulació que fer-ho en el mateix sentit, no? Sempre és molt més fàcil de, de poder fer una reacció davant d'un imprevist que pugui sortir un vehicle o sobretot ens troben en temes d'estacionaments i temes de gent que surt del pàrquing i surt una mica despistada i es troba en situacions que hem d'intentar evitar i vam prendre aquest canvi de final d'itinerari i la veritat és que va sortir força bé no van tenir cap incidència o sigui que va sortir bé exacte i ara el que vindrà pròximament serà ja el que és el Carnar Soltes, no? Sí, ara ja estem preparant tot el, el que és la, les, les mesures per als itineraris de les diferents rues, mm -hmm. i bueno, molts d'ells, i sobretot aquí clar, hi ha una gran participació de les escoles que mm -hmm. surten, fan rues, totes aquestes la fan... Eh, o sí, nosaltres tenim coneixement, però bueno, eh, com que deambulen per la vorera i fan itineraris més o menys curts, doncs, bueno, són situacions que siguen de conèixer, estem fent recorreguts generals, però, bueno, ens entrenen en les, en les diguéssim, les, les dels barris més populars i, i més grans que, que porten molta més gent. Però sí, estan, estem ara en, en això, en això treballant i, bueno, posant ja les, els els comunicats i sol·licitant les diferents senyalitzacions que és necessària i preparant el servei per tal de que tinguin un, un dia de carnes a segur i divertit. Que la gent amb seguretat. Sí, podem, podem dir-ho així. Sí, dir sí. Hi ha alguna informació més que puguem... Mm, bueno, ara només com ja coneixeu normalment i habitualment a la ciutat de Barcelona doncs vam fent diferents campanyes de, de treball i bueno, recordar que ara en aquest, en aquest fins a final de mes tind este treballant una, una campanya sobre la, bueno, els sistemes de retenció, no? el que és el cintur de seguretat i també el, el, la retenció infantil. És com una mica recordador i torna una altra vegada el al Col·legi després de les vacances i sobretot aquest, aquestes situacions de, bueno, de conscienciar, no? de consciència, a vegades consciències i a vegades hem que fer la sanció que correspon, però sí que és, certament estem molt, molt molt preocupats per tema de l'accidentabilitat, que suposo ja coneixeu o heu escoltat que hem tingut al 2014, i bueno, una, el tenir posat el cinturó de seguretat és, un, és una part del projectatge important de salvar una vida en un accident i sobretot també els nens petits que portin la cadira adaptada no? Exactament especial, especial incidència per això comentava el de començar de, el col·legi no? de aquests, aquests desplaçaments que es fan curs i a vegades no existeix la veritat és que a vegades és, és menys no? però sí que aquest, bueno con que es un moment no corro corrdúa neno no nos eh, se one on toca y bueno todas aquella estas situaciones nos estén, estén al monta para intentar a nivel de toda la ciudad y concretamente presu supuesto aquí al distrito de san andreu doncs deu nhi -do, temes que hem tractat avui <ríe> si hi ha algun apunt més o... no, res més que tinguin hem començat l'any la... uh -huh. I, i que bueno, i que tinguin un, un bon any a tots, ja sé que ja han passat molts dies però com que no havien tingut l'oportunitat fins avui de, de tornar a veure'ns uh -huh. doncs això eh... Molta, molta vista, molta seguretat i, i bueno, que, passi, que vagi tot molt bé aquest nou any ah, això. i que és important que la Guàrdia Urbana continuï treballant per tots nosaltres eh, i que es, tinguem més seguretat a l'hora de sortir carrer molt bé. Molt bé, doncs Àngel Tomàs Santos que és inspector segon en cap de la Guàrdia Urbana d'aquí de Sant Andreu moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i esperem doncs, trobar-nos aquí 15 dies per continuar parlant d'altres temes Molt bé. Molt bé, doncs vinga, fins aviat Doncs ara fem una pausa, escoltem una mica de música i tornem tots aquí amb més informació Fins ara sabadellar que em va dir escàpate'n mi i jo vaig caure i em vaig rendir em va tenir tota la nit ja veus que jo soc molt pervers i no ho veies clar quan vas provar prots de mi La princeseta no pot dormir perquè diu que vol repetir. I a l'altra punta de la ciutat dels experts ja no poden seguir. Ja veus que jo soc molt pervers. No ho veies clar quan vas provar un mi. a mi, ultras de tu, ultras de mi, tros de tu, ultras de mi, ultras de tu. Cada dia de 12 a 1 de la i de 4 a 5 de la tarda. Són un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs moment ara d'agafar la recta final del nostre programa d'avui i de comentar-vos algunes de les activitats, alguns dels actes, els quals doncs, podreu gaudir en els propers dies.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 I ara el que fem és acostar-nos al Centre Cultural Can Fabra, que us ofereix la Conferència Barraquisme i Lluita Veïnal. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del Segre número 24, us oferirà demà dimecres a les 7 de la tarda la Conferència Barraquisme i Lluita Veïnal, a càrrec de Custòdia Moreno, lluitadora veïnal a Barcelona dels anys 60, 70 i 80 del segle passat, encara que hi ha barraques amb molts indrets del tramat urbà. Exacte, i aquesta exposició, aquesta conferència es realitzarà a l'auditori del Centre Cultural Can Fabra organitzada per Tot Història Associació Cultural i col·labora al Districte de Sant Andreu Centre Cultural Campfabra. Ara tornem una altra vegada cap a la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero perquè us ofereix una xerrada informativa adreçada a les entitats que pertanyen a la Trinitat Vella. La Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, al carrer Galícia número 16, us oferirà de dimecres a les 7 de la tarda una xerrada informativa adreçada a les associacions i entitats de la Trinitat Vella. Necessiteu l'assegurament per crear una associació? Quines obligacions fiscals teniu? Voleu millorar la participació de les persones associades? Tenir eines i recursos per fons. Doncs això és el que us comentaran demà a les 7 de la tarda a la Biblioteca de la Trinitat Vella. Qui ho comentarà? Doncs Torra Josana, que és el centre municipal de serveis per a les associacions. Uh, realitzarà aquest acte a la sala d'actes de la Biblioteca Trinitat Vella José Barbero i dir-vos, perquè hi ha gent que estigui interessada, que l'aforament és limitat. I ara el que fem es doncs, torna cap a la llotja. <ríe> Anem a, a la nau Escola Llotja, a la seva sereu a Sant Andreu, que us ofereix aquests dies l'exposició Liassons de Ramon Guillén Balmes. Fins al 23 de gener de 2015, exposició a la nou Escola Llotja de Sant Andreu, carrer Paramanyanet, 40, 08027 de Barcelona, www.llotja.cat. Hem de dir-vos que l'exposició a la qual hi ha en aquests moments a la Llotja, doncs és una selecció d'obres de Ramon Guillem Balmes que representa per a l'escola un esdeveniment d'autèntica rellevància. I més coses a comentar-vos, ens anem ara cap a la Societat Coral de Lira de Sant Andreu, que atenció aquella gent que volgui accedir-hi, perquè us comentem que té un refugi antiaeri a la seva seu. El refugi antiaeri de la Lira al carrer de Coloreu número 15 va ser construït durant la guerra del 36 al 39. El refugi servia per protegir els socis de l'entitat de la Lira durant els bombardejos que va patir, de forma reiterada la ciutat comtal durant l'episodi bèl·lic. El refugi de la Lira s'hi accedeix per una escala d'uns 1.000 esglaons, en un recorregut de 180 graus, per tal de protegir l'interior de les zones expansives causades per les bombes. Doncs, si us sembla, el que fem ara mateix és parlar de comerç, parlem de doncs això de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de Sant Andreu, que informa sobre l'associacionisme comercial. La OAC, Oficina d'Atenció al Ciutadà, està oferint aquests dies informació per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 Doncs ara sí, dos minuts els que ens manquen per acabar el nostre programa d'avui, dir-vos que aquest associacionisme comercial el que aporta és la organització de tot tipus d'activitats, promocions i campanyes comercials per augmentar el nombre de visitants a les respectives zones comercials, millorant la qualitat del comerç per fer-lo més competitiu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 La nova plaça si disposarà de tot d'espais diferenciats, zones de jocs infantils, d'estada i espais verds, circuits d'esport per la gent gran i el jovent i vuit pistes de petanca. L'actuació també inclou l'instal·lació d'una font ornamental, data de finalització prevista al març d'aquest any, 2015. Doncs un minut per acabar el nostre programa d'avui dir-vos que el Barçalles el Bar Barçalles complirà un segle aquest mateix 2015 i que va ser a refugi durant la Guerra Civil El Bar Barçalles que va reneixer per última vegada l'any 2010 aquest emblemàtic local és convertit en una icona de Sant Andreu, ja està en funcionament al 1915. Exacte, el 1915 ja estava en funcionament i fins fa poc es pensava que s'havia inaugurat el 1928. Segons consta, fins i tot a la porta d'entrada a l'establiment, però l'historiador Pau Vinyes va descobrir un vell programa de la festa major del barri del 1915 on ja l'esmentaven amb el nom de Bar Petit Versalles. Per això doncs, ja no falta gaire perquè l'establiment va que es troba al Gran de Sant Andreu 255, celebri els 100 anys doncs, molt ben portats. Doncs eh, des d'aquí donem doncs, aquesta enhorabona al Bar Versalles amb, qual, amb els qui d'aquí a poc temps doncs, tindran l'oportunitat de parlar amb ells. Doncs donar les gràcies a l'Angibello, donar les gràcies al Joan, al Pau i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu, -seu.